L'11 de setembre, guarda-t'un lloc per a la història. Uneix-te la cadena humana per la independència. Apunta-t'hi a via.assemblea.cat. Via catalana cap a la independència.